Докато слушаме нестинарско хоро от Марин Големинов, големия български композитор, музикален критик, диригент, педагог и общественик, който е и носител на наградата Хердър, ще ви кажа, че в студиото влизат неговата внучка, известен глас на БНР Лили Големинова, заедно с Лаврен Петров, който пък е внук на големия живописът Цанко Лавренов и председател на едноимената фундация, както и Елисавета Станчева, тя е куратор на изл... Службата, която се открива утре в Галерия Контраст, тя изкуствовед, защото сега ще говорим за една особена среща на тези двама гениални наши съграждани и интерпретацията на тази среща пред очите на техните внуци и една изкуствоведка Добър ден и на тримата! Добър, Добър ден! Дробайте. Лили Големинова, Лаврен Петров, Елисавета Станчева Ами да започнем там. защо решихте Лили и Лаврен да направите специално събитие за срещата на вашите двама дядовци. Колкото е интересно на този отговор, може би ели съвета, трябва да отговори, защото идеята е нейна. Идеята дойде в един разговор, в който и тримата бяхме отново по радиото, от радиото тръгна сякаш това, говореки за друг проект, и тогава Лили Големинова каза, аха, ма как искам да направим нещо заедно, а пък във време се секи, че дядо му всъщност е работил по сценографиите на нестинарка 68-ма година, и така идеята се зароди миналата година и започнахме да работим по нея, тъй като. Се иска и така едно по-сериозно проучване на точно този спектакъл, който не е бил до сега в фокуса на изследователите и изкуствоведи. Може би музиковедите повече се интересували от точно тази постановка. Същност намираме допирна точка между две различни изкуства, два различни формата. Музика и сценография, живопис. Всъщност, какъв е продукта от тази особена среща 1968 година? Много е интересно, защото първо тази година нестинарка отбелязва 80 години от премиерата си и тя е знакова за нея, а пък точно тази постановка през 1968 година, тя е на Нина Кирджиева, която пък е учинска на Мария Димова, която е била първата нестинарка. Тя е единствената, която пък се дига на палци, защото когато нестинарка нейната премиера е 1942 година, тя е била в много отношения много иновативна. За първи път се танцува с боси крака пътни техники, при нас е тогава Мария Димова, но пък се решава за този спектакъл да се дигне на палци. Той е било голямо събитие, между другото, това ще се види на, в експозицията, било голямо културно събитие. Тогава даже има една знаменита фраза, която е ли съвета. Откри и действително, аз като разглеждам сега различните сценографии, тази е просто изумителна. Ц, ц, ц, целият кул този колористичен майсторък, изключителен, който има Цанко Лавренов, намира невероятно приложение и прави наистина съвсем друг света на Настинарка. Лаврен, за вас беше ли изненада това, този скок към музиката през Цанко Лавренов, mm... който го мислим отвъд музикално? Не, той има една завидна музикална култура и не само музикална, музиката, а музиката той може би е щел да се занимава с музика на избир изобразителното изкуство и със сигурност се познавали с Марин Големинов преди 1968 година даже са поддържали доста близки приятелски отношения приема поканата да направи сценографията на Нестинарка '68 1968 година и наистина се получава изключителен спектакъл, изключителен резултат и като, като декори всички са били в Нестинак 68 -го година участва едно огромно съзвездие. Първо дирижира и самия Марин Големинов, след това има цяла плеяда известни артисти, прима балерината Вера Кирова, която играе така в основната роля. И а, аз съм много щастлив, че успяхме нещо, което аз винаги съм знаела, че притежаваме тези сценографски проекти, рисунките, които пък бяха така съвсем скоро успях да изробвам, може би преди няколко месеца, защото дълго време а, те са били съхранявани в а, просто на на руло. И дори тези а, проекти сега, които могат да се видят проектите за, за декори и рисунки с, с молив, с цветни моливи, които представяме в Галерия Контраст, те не са показвани никога. Не, не, не влизат и в голямата монография на Цанко Вренов. Много съм щастлив, че Всъщност, Лисавета успя да осмисли тази идея. Това е изцяло нейна не идея. Ние, разбира се, ето сега има 80-годишна на, на, на Нестинарка. А, нестинарка 68-година е представена на 60-годишния юбилей на Марин Големинов. А сега това на мен ми е много любопитно. В този доста дълъг период от 1942, когато е премиерата на Нестинарка, до 68 тя поставена ли е? Много пъти тя за щастие никога не е представила да танцува. Но, а, така съдайки по статиите, по рецензиите, а, специално тази на стенарка е била голям, голямо събитие. Поради наистина изключителният екип, който е събрал. Между другото Вера Кирова е жива и здрава, която е била ден на тогава. Голямата прима балерина дълги години, между другото, на Софийската опера. И тя има много интересни спомени и за Цанко Лавренов, и за Марин Големинов, и за начина, по който те се съобщували. Те влизат ли по из. Защото очевидно това е много дисциплинарно, мултидисциплинарно творение, тази изложба не е случайно, че нарекохме изложбата голямата среща на Марин Големинов и Цанкова Вренов. Именно в съпътстващия материал, който сме окачили вече всъщност в галерията, сме опитали да обясним как се е стигнал до тази среща. Това, което и на вас ви е интересно, какво се е случвало преди това, надявам се да е интересно и на останалите посетители. Сме го говорили, има снимки, с проектите на а, Николато Сузов, който е, всъщност, първия сценограф на, на Нестинарка и негови постановки продължават да се играят много във времето. А, интересно е, че сценография на Нестинарка прави и Дикиро, например, в Пловдив, друг Пловдивски художник. А, така че сме показали как се стигнало до там, акцентирали сме и върху тази среща с снимки и с материали и в изложбата също така сме дали възможност на хората да чуят гласа на Марин Големинов, който говори за Нестинарка. И за това и сега ние в този момент ще направим същото. Ще чуем гласа на самия Марин Големинов, който се пази къде ли, ли в семейния архив или в архива на БНР, голямото семейство. И на Тази Големинов. част е от отличния. Много други разкази за Нестинарка има в Золотния фонд на Българското национално радио. Нестинарка това беше най-интересното. Харесваше и на по-интелигентни, и на по-малко -интелигентни, по интелигентни, и на различно така устроени като личности. Защото това е нещо така типично българско, това е на ресинарка силата. Като ми питаш, ще, ще, ще играете ли до вечера, дядикат, ако ни прихване, а ги прихващаше. Аз казвам, ако има нещо, което да, е, да поддържа добрия имидж на България, това е музиката. Какво по-хубаво от това да можеш да покажеш в света нещо, което да го нямате? И това, че искаме да отидем в Европа, ние сме отдавна в Европа. Аз, аз съм в Европа още, когато мистинарка си играва в Франкфурт на Майн, когато най-дено дирижираше там франкфуртския оркестър, един прекрасен оркестър. Аз така съм седнал на едно място, бяха ми дали една балкона и си представих как на времето аз тръгнах от София през мистинарския край, т.е. юджийския край, всичко това, което преживях тогава и къде се намирам сега аз. Всъщност балета, по-точно танцовата драма е завършена през 1940 година в Мюнхен, доколкото знам. Там е учил Марин Големинов, изпълнена е 42. И а, за мен е много любопитно дали има разлика визуално включително в начина по който а, сценографски се интерпретира 1942 и след а, така наречения 9 септември а, като ключов а, момент в българската история. Има разликата е видна. Тя е също четима и в промените в либретото на а, танцовата драма. Тъй като се налагат то да бъде а, сведено до това, което се нарича а, реализъм по това време. Интересно е, че Марин Големинов прави една бележка, че всъщност той не може да си представи как по-реалистично може да бъде това, което той е направил, тъй като а, го е взел директно от народа uh -huh. и а, въпреки това се налагат а, едни промени, които либретиста Хрисан Ценков отказва да направи поради което името му изчезва в един момент от екипа, който стои в основата на нестинарка. Разбира се, стила на Цанко Авренов и този на Сузове, както и на Димитър Киров, това са съвсем различни подходи въобще към изобразителното изкуство и за това също има разлика, но в изложбата ние показваме как самият Сузов променя декорите се в годините, например постановката от 1956-та година, е съвсем различна, съвсем различна от тази, която познаваме от 1942-та година. Впрочем, Цанко Лавранов също попива от духа на Запада, ако използвам този израз, защото всъщност той е свързан също с Виена, училище в във Виена, да, разбира се, и аз намирам, а, колкото повече неща научявам за Марин Големинов, а, колко много общи мисли си имали, общо виждане за българската култура, общо виждане както за музиката, за българското изкуство, като а, това, че ние а, трябва да черпим и от изтока, и от запада, но също да запазим националния облик и че, естествено, че отдавна сме в Европа, Марин Големинов го казва, може би в едно време, 90-те години, когато да. ли сме се на къде да тръгнем, Слава Богу, че си останахме в Европа. Не тръгнахме другаде. Аз искам да кажа нещо много важно, че а, това е началото на нашия проект а, Голямата среща и ние а, а, така сме доста амбитирани да направим филм за а, тази Голяма среща, а, където ще може да бъде разказано по един много по-интересен атрактивен начин, чрез средствата на съвременната визия на, на, на киното. За, за Марин Големинов, за Цанкова Вренов а, надявам се да имаме а, хора, които така да участват и съвременици като Вера Кирова, ще бъде изключително интересно. Друго много важно е да кажа, че а, подкрепени сме от Национален фонд Култура, а, за което разбира се сме много благодарни и а, много се радвам, че ние така надграждаме винаги, когато имаме и такива проекти, и успяваме да, да ги развиваме, за да станат а, все по-интересни и да, да имат и по-нататъчно звучение. Очакваме с интерес продъл, продължението, но последен въпрос от мен. А дали смятате, че на практика народностната тема, залегнала в а, Нестинарка, а, дава възможност а, тази танцова драма а, да прехвърли тази своеобразна граница от 1944-та година в България, защото ако, а, ако я нямаше тази народностна тема, ако беше, примерно, авангард или формализъм, формализъм е нещо много страшно а, след 1945-та година в България, нямаше да имаме възможност а, да да се насладим на тази част от творчеството и на Големинов и на Лавранов. Това е много интересен въпрос, защото а, темата е много мистична и тя на практика е доста не, не, не свързана с комунизма, когато той идва. И тя ми каже, че благодарение на факта, че е станал толкова известен при премиерата на Нестинарка, му се позволява да направи този преход. Mm -hmm. И са се опитали след това да елиминират този мистицъм до голяма степен, защото в оригиналния сценарий Демно умира накрая в пламъците, така е по разказа на Константин Петканов, откъдето идва или брето, а той трябва да бъде оптимистичен не може да е такъв. Затова се налага след това промени, които, слава богу, после при другите промени, които Дява ми беше така, че след да доживее, се върнаха обратно и фактически идва оригинални края на ден. Народностното то е доста обрано при музиката на Марин Големинов в интерес на истината, но пък много автентично. И мисля си, че просто това е една много силна история. Затова това е успяла да е много строеве тя да продължи да се, да се играе и аз спомням когато направиха една класация за най-обичаните балети в България, това беше единствения български балет, макар че е танцова драма, който беше там и в момента има нова постановка от преди три години има нещо устойчиво, но Цанкова време на света, който е създал, е просто фантастичен. Аз наистина препръщам на всеки да дойде да види. Всичко това ще бъде възможно след утрешния ден, когато е откриването на изложбата за голямата среща Марин Големинов и. Цанко Лавренов. Много ви благодаря за участието в Хоризон Добед. Лили Големинова внучка на Марин Големинов, Лаврен Петров внук на Цанко Лавренов и Елисавета Станчева, куратор на изложбата изкуствуват от утре до 1 декември в Галерия Контраст на улица Цар Самуил в столицата можете да видите тази изложба.